Auto portret cu geam, ca o pasăre disperată, bătând în invizibilul și durul de geam, așa mi-am cufundat capul în apa dură și invizibilă a cuvintelor. Când mă rătrăgeam din ele, capul îmi reapărea la loc pe umeri din ce în ce mai ceros și mai steros. Când mă cufundam el, capul mi se topea și stătea locului în alte înțelesuri. Decapitat, stăteam proptit cu mâinile de înțeles și apoi bolnav și îmbătrânit, mă răsturnam cu totul și nedecapitat și somnoros cu spatele peste mocir la verde cea a ierbii.